Згідно з першою скрижалью колоно вічно здивованого, Колін і Одоробло досягли зеленої долини поміж горами, що височили над нею, і Колін прорік. Ось це місце. Тут постане храм, присвячений згортанню і розгортанню часу. Я його бачу. А я ні, вчителю, зізнався Одоробло. Колін проголосив. Ось там... Він показав туди рукою, яка щезла. «А, – мови водоробла, – ось там декілька пелюсток черешневого цвіту опустилися коленом на потилицю з одного з тих диких дерев, які росли вздовж потічків. І цей досконалий день триватиме вічно, – прорік він. Повітря прозоре, сонце яскраве. У потічках струмує крига, щодня в оцій долині буде такий досконалий день. Буде трохи монотонно, вчителю, сказав Одоробло. Це тому, що ти ще не знаєш, що робити з часом, мовив Колен. Але я навчу тебе робити з часом те саме, що ти робиш зі своїм плащем, одягаючи його, коли потрібно, а тоді скидаючи. «І мені треба буде його прати?» – запитав Одоробло. Колин обвів його довгим, неквапливим поглядом. З двого боку, Одоробле, це було або дуже хитромудре міркування, або ж ти просто намагався доволі безглуздо обіграти мою метафору. Що ж це було, як ти гадаєш? Одоробло подивився собі під ноги. Тоді він поглянув на небо. Тоді звів погляд на колена. «Думаю, що мені бракує глузду вчителю». «Це добре», – мовив колон. «Мені пощастило мати саме такого учня, адже якщо я зможу навчити тебе, Одоробле, то я й будь-кого зумію навчити». Одоробло заспокоївся і кивнув. «Ви мені робите забагато честі, вчителю». Є ще й друга частина мого задуму, сказав колен. Ага, пробурмотів одоробло з виразом, який на його думку надавав йому розумного вигляду, хоч насправді він тоді нагадував людину, що страждає від болю під час процесу дефікації. Задум, що складається з двох частин, завжди добрий вчителю. «Знайди мені пісок усіх кольорів і плаский камінь. Я покажу тобі, як робити видимими потоки часу». «О, гаразд!» «А ще є третя частина мого задуму». «Третя частина? Он як?» «Я можу навчити обдарованих учнів контролювати свій час, заповільнювати його, прискорювати». Зберігати і скеровувати не воду у цих струмочках, але боюся, що більшість людей буде просто неспроможна дозволити собі таке. Мусимо їм допомогти. Ми створимо пристрої, які зберігатимуть і постачатимуть час туди, де потрібно. Адже люди будуть не здатні прогресувати, якщо їх не стиме течією, мов ті листочки, в потічку. Людям необхідно мати здатність гаяти час, надолужувати час, втрачати час і здобувати час. Це стане найголовнішим нашим завданням. Одоробло насупив чоло, намагаючись, бодай, щось уторопати, а тоді він поволі підняв руку. Колен зітхнув. Ти хочеш запитати, що сталося з отим плащем? Одоробло кивнув. Забудь ти про плащ доробле. Це неважливо. Пам'ятай лише, що ти є чистий аркуш паперу, на якому я писатиму. Одоробло розтулив було рота, але Колен зупинив його, піднявши руку. Це просто ще одна метафора. Ще одна метафора. А тепер прошу приготувати мені обід. Метафорично чи насправді, вчителю? І так, і так. Зграйка білих пташок пурхнула з дерев і пролетіла над ними, перетинаючи долину. Там будуть голуби про прорік колен, а Одоробло поспіхом почав розпалювати вогнище. Щодня там будуть голуби. Лудзе залишив послушника у передпокої. Тих, кому він не подобався, могло здивувати, що Лудзе розгладив свою мантію перед тим, як з'явитися на очі Аббатові. Але попри те, що йому було начхати на будь-які правила, людей це аж ніяк не стосувалося. Він загасив цигарку і запхав її собі за вухо. Знав Аббата вже майже 600 років і поважав його. А людей, яких Лудзе поважав, було не так вже і багато. Здебільшого він просто мирився з ними і терпів. Зазвичай ставлення підмітальника до інших людей було обернено пропорційне статусу, який ті займали, і вони відплачували йому тією ж монетою. Старші монахи, хоч у таких просвітлених особ не могло бути лихих думок, але ніде правди діти, від вигляду лудзе, який зухвала походжає храмом, тьмяніла не одна найчастіша карма. Для деяких мислителів особистою образою була вже сама постать підметальника з його браком формальної освіти або офіційного статусу, його дурнуватим шляхом і неймовірними успіхами. Тож їм було дивно, що він подобався ерудованому, непрактичному і делікатному аббатові, який настільки кардинально відрізнявся від підметальника. Але ж несподіванка – це природа Всесвіту. Лудзе кивнув прислужникам, які відчинили великі лаковані двері. «Як почуває себе нині преподобний?» – запитав він. «Він ще й далі має клопіти з зубами, Лудзе, але дотримується послідовності, і щойно цілком задовільно ступив перші кроки». «Так, мені здалося, що я чув гони». Ченці, які скупчилися посеред кімнати, розступилися, і Лудзе підійшов до дитячого манежу. На жаль, це було необхідно. Абат так ніколи і не опанував в мистецтво циркулярного старіння, ось чому він був змушений досягати довголіття традиційнішим способом періодичної реінкарнації. А, підметальнику", пропищав він, незграбно відкидаючи вбік жовтого м'ячика і усміхаючись. І як там згори? Хочу цюцю, хоч у цюцю. Я вже точно отримав вулканізм преподобний, це дуже обнадійливо. І зі здоров'ям усе гаразд, як завжди, поцікавився Аббат. А його пухкеньке рученятко щосили вдаряло градки манежу дерев'яною жирафою. Так, ваша світлість, гарно бачити, що ви знову в доброму стані. Спроможний поки що зробити лише пару кроків, як це не прикро, цюцю хоть цюцю. -цю. На жаль, тіла, немовлят, наділені власною свідомістю. Цюцю. Ви надіслали мені звістку, ваша світлість. Там було написано перевір оцього. І якої ж ви думки про нашого хоча-цю-цю-цю-цю-цю -хо вже? Юного голбсанггалудда. До нього квапливо підбіг прислужник Куліт із сухариками на тарілці. Чи не бажаєте сухарика, до речі? Запропонував амбат. Ням, смачненько, цюця!» Ні, преподобний, усі мої зуби вже прорізалися, подякував підметальник. «Той Лудз загадковий, правда? Його вихователі смацненька цюця, ням-ням-цюця. Сказали мені, що він дуже талановитий, але якийсь химерний. Але ви з ним не зустрічалися досі і не знаєте його минулого, тому ням-ням-цюця. Я був би вдячний почути ваше упередження оцінки ням-ням-ням-цюця». «Він нереально спритний», – сказав Лудзе. «Мені здається, він реагує на речі, які ще навіть не сталися». «Як таке може бути?» «Хочу міся, хочу міся, хочу цюця, міся!» Я його поставив перед апаратом хаотичних м'ячів у додзю для старішин, і він часом рухався до правильного отвору, перш ніж звідти вилітав м'ячик. «Це що, якась бульк? Телепатія?» «Якщо у простенького пристрою з'явилася власна свідомість, нам можуть загрожувати великі неприємності», – сказав Лудзе. Він набрав повні груди повітря. А в залі мандали він побачив узори серед хаосу. Ви показали Неофітові мандалу. нажахано вигукнув головний акуліт Рінпо. Щоб дізнатися, чи хтось вміє плавати, треба штовхнути його в річку, знизав плечима лудзе. Хіба є інший спосіб? Але бачити її без належної підготовки. Він побачив узори, вів далі лудзе, і зреагував на мандалу. Лудзе не уточнив, що і Мандала зреагувала на нього. Хотів це обміркувати. Коли дивишся в безодню, ти не очікуєш, що вона люб'язно помахає тобі у відповідь. Але це було міся міся міся міся вава Суворо заборонено, хай там як, – мовив абат. Він невправно понишпурив серед іграшок на підстилці, намацав чималу дерев'яну цеглину з тисненим зображенням веселенького блакитного слоника, а тоді незграбно пожбурив її на рінпо. Інколи ви забагато собі дозволяєте, підметальнику баця слоника. Пролунали рідкенькі оплески від акулітів, які таким чином оцінили абатове вміння розпізнавати тварин. Він бачив узори. Він знає, що діється. Просто не усвідомлює, що саме він знає. Наполіг на своєму лудзе. А ще не встигли ми зустрітися, як він миттєво поцупив невеличку цінну річ. Я й досі не можу збагнути, як йому це вдалося. Невже він може бути настільки спритним без жодного вишколу? Хто такий цей хлопець? Цок. Хто така ця дівчина? Мадам Фраут, директорка Фраут Академії та авторка Фраут методички розважального навчання, нерідко ставили собі це запитання, коли їй треба було починати розмову з міс Сюзом. Звичайно, ця дівчина була її підлеглою, але... Просто мадам Фраут не полюбляла дисципліну, і саме тому, мабуть, вона винайшла цю методику, яка взагалі не вимагала жодної дисципліни. Загалом вона покладалася на грайливе спілкування з людьми, аж поки ті не поступалися їй, відчувши певну ніяковість. Міс Сюзен, здається, нічим не можна було примусити з ніяковіти. «Я вас викликала сюди, Сюзен, через те, що…» е, – що... мадам Фраут завагалася. «Були якісь скарги?» Запитала місць Сюзан. Е, Ні, е, хоча міс Сміт казала мені, що після ваших уроків діти стають е, неспокійні, а ще вона каже, що у них проявляється здатність читати невідповідні, на жаль, їхньому віку книжки. На думку міс Сміт, у добрій книжці має йтися про хлопчика і песика, які женуться за великим червоним м'ячем. – відрізала міс Сьюзен. Мої діти навчилися очікувати цікаву фабулу. Не дивно, що вони втрачають терпець. Зараз ми з ними читаємо казки сестер Грім. – Доволі невічливо, з вашого боку, Сьюзен. Ні, мадам, це ще доволі вічливо. Невічливо було б, якби я сказала, що для таких учителів, як міс Сміт, зарезервовано окреме коло в пеклі. – Але ж це жахли! – мадам Фраут затнулася, а тоді знову почала говорити. «Ви взагалі не повинні вчити їх читати», – огризнулася вона. Але це був огризок старого і напівзогнилого яблука. Мадам Фраут з'їжжилася на своєму стільці, коли на неї подивилися місцюзо. Ця дівчина мала таку жахливу здатність зосереджувати на вас усю свою увагу. Для того, щоб витримати інтенсивність цієї уваги, треба було бути кращою за мадам Фраут особою. Увага прискіпливо інспектувала вашу душу, окреслюючи маленькими червоними кружечками ті місця, які їй не подобалися. Коли міс Сюзен дивилася на вас, було враження, що вона ставить вам оцінки. Я маю на увазі, пробурмотіла директорка, що дитинство це час для гри і навчання, вставила міс Сюзен. Навчання за допомогою гри, додала мадам Фраут, задоволено відчувши себе на знайомій території. «Адже кошенята і цуценята стають, виростаючи котами і собаками, ще менш цікавими», – урвала її місцюзан, – «тоді як діти мають ставати дорослими». Мадам Фраут зітхнула. Вона тут нічим не могла собі зарадити. Так було завжди. Вона знала, що в цій ситуації вона безсила. Про місцюзан пішов поголос. Стурбовані батьки, які вирішили спробувати навчання за допомогою гри, втративши надію, що їхні чада спроможні засвоїти навчання за допомогою звертання уваги на те, що їм говорять інші, раптом помітили, що ті приходять додому дещо спокійніше і задумливіше, а тоді, що найшвидше, без жодного нагадування, самі сідають робити домашні завдання, і навіть собаки їм допомагають. А ще вони вдома розповідають різні байки про міс Сьюзен. Міс Сьюзен володіла всіма мовами світу. Міс Сюзен знала все про все, Міс Сюзен постійно вигадувала чудові шкільні мандрівки. І це особливо збивало з пантелику, адже з того, що знала мадам Фраут, ніхто офіційно такі мандрівки не організовував. Коли вона проходила повз у якому проводила урок Міс Сюзен, там завжди панувала зосереджена тиша. Це дратувала мадам Фраут. Так, ніби верталися старілих і часи, коли дітей піддавали муштрі в класах, що були нічим не краще за камери тортур для юних мізків. Хоч інші вчителі казали, що з класом із Сюзен долинали якісь звуки. Інколи, немовби мов би, чувся плескіт хвиль, а інколи – шум джунглів. А одного разу мадам Фраут могла б навіть поклястися, якби це було в її стилі, що в класі, який вона проминала, точилася справжня повномасштабна битва. Такі речі нерідко траплялися в процесі навчання за допомогою гри, але цього разу було, здається, забагато бойових закликів сурм, свистіння стріл і криків полеглих. Вона відчинила навстіж двері і відчула, як щось просвистіло в повітрі над її головою. Сьюзен сиділа на ослінчику і читала вголос книжку, а учні в мовчазному захопленні розташувалися довкола неї напівколом, схрестивши ноги. Це було таке старомодне видовище, якого терпіти не могла мадам Фраут, не би всі діти були молільниками довкола якогось вівтаря знань. Ніхто не вимовив жодного слова. Усі діти і сама місцюзен чітко давали зрозуміти своєю шанобливою мовчанкою, що вони очікують, коли мадам Фраут забереться геть. Вона метнулася назад у коридор, а за її спиною грюкнула, зачиняючись двері. Тут вона помітила довгу, грубо обтесану стрілу, що й досі вібрувала, застрягши в протилежній стіні. Мадам Фраут озирнулася на двері, пофарбовані у звичайний зелений колір, а тоді знову подивилася на стрілу, яка вже зникла. Вона перевела до класу місцюзен Джейсона. Це був жорстокий вчинок, але мадам Фраут вважала, що між ними зараз точиться така собі непроголошена війна. Якби дітей асоціювали зі зброєю, то Джейсон був би заборонений усіма міжнародними угодами. Джейсон мав люблячих батьків і здатність зосереджувати свою увагу не більше ніж на мінус декілька секунд. Хіба що йшлося про винахідливу жорстокість стосовно маленьких пухнастих звіряток, яку він застосовував вельми терпляче. Джейсон хвицав ногами, молотив руками, кусався і плював. Його художні твори могли налякати до смерті навіть міс Сміт, яка зазвичай завжди могла сказати щось добре про будь-яку дитину. Він явно був хлопцем із особливими потребами. Увесь персонал школи вважав, що насамперед він потребував екзорцизму. Мадам Фраут нахилилася до замкової щелини і прислухалась. Вона почула першу цього дня істерику Джейсона, а тоді запала тиша. Їй важко було почути, що сказала міс Сьюзен. Коли за півгодини вона вигадала відмовку, щоб зайти до класу ще раз, Джейсон допомагав двом маленьким дівчаткам робити з картона зайчика. Пізніше його батьки зазналися, що були приголомшлені зміною, хоч тепер він і лягав спати тільки з увімкненим світлом. Мадам Фраут пробувала розпитувати свою найновішу вчительку. Адже попри всі захоплені відгуки, вона все ж таки була її підлеглою. Біда була лише в тому, що Сюзен так уміла їй відповідати, що мадам Фраут верталася від неї цілком задоволено розмовою і тільки у своєму кабінеті, коли вже було запізно щось міняти, усвідомлювала, що так і не отримала належної відповіді на жодне своє питання. А міняти щось було вже дійсно запізно. Бо несподівано виявилося, що існує довжелезний список охочих вступити в її школу. Батьки змагалися за нагоду записати своїх дітей до класу міс Сюзен. А стосовно всіх тих байок, які дітлахи розповідали, приходячи додому, та ж усім відома, яка скрава у них уява. Що тут сказати? Та все одно, візьмемо хоча б есей «Річен де Гікс». Мадам Фраут намацала окуляри, які соромилася постійно носити, тому тримала їх на шнурочку довкола шиї і ще раз переглянула есей. От що там було написано. До нас приходив чоловік з одних кісток, і він зовсім не був страшний. Він мав велику білу коню, ми гладили коню, він мав кусу. Він нам казав цікаві речі і обережно переходити дорогу. Мадам Фрау передала цей аркуш міс Сюзан, яка уважно його переглянула. Тоді дістала червоний олівчик, зробила кілька виправлень і віддала есей назад. «І що?» – запитала мадам Фраут. «Так, у неї бачу проблеми з пунктуацією, але косу написала майже правильно». «Хто? А що це за великий білий кінь у класі?» Спромоглася видушити з себе мадам Фраут. Міс Сюзен співчутливо глянула на неї і сказала: Мадам, ну хто б міг затягнути в клас коня? Це ж треба піднятися на два поверхи сходами. Але цього разу мадам Фраут не збиралася відступати. Вона показала ще один коротенький есей. «Сьогодні ми з нами, говорив містер Шламп, хто його є бабаєм, а тепер він добрий. Він казав, що нам робити з тими друхими. Можна накинути на голову ковдру, але краще накинути її на голову бабая, і він подумає, що не існує і зникає. Він казав нам багато історій про людей, на яких він стрибував, і він казав, якщо міс наша вчителька, він думає, в нас вдома не буде бабаєв, то вони не люблять, щоб їх знайшла міс». «Бабай, Сьюзен", запитала мадам Фраут. «Яка в дітей уява?» – відповіла незворушно міс Сьюзен. «Ви що, знайомите маленьких дітей з окультизмом?» – запідозрила мадам Фраут. Вона чудово знала, як погано реагують на такі речі батьки. «О, так. Що? Чому? Щоб це їх не шокувало?» – спокійно пояснила міс Сьюзен. «Але міс Робертсон сказала мені, що Емма ходила по хаті, шукаючи монстрів у шафах, а досі вона їх страшенно боялася». – А вона ходила з палкою? – поцікавилася Сьюзен. З батьковим мечем? – Молочинка. Послухайте, Сюзан, мені здається, я розумію ваші наміри – сказала мадам Фраут, насправді нічого не розуміючи. – Але батьки все це сприймають негативно. – Так, – погодила міс Сьюзен. інколи я дійсно починаю думати, що людям необхідно здавати відповідні іспити для того, щоб отримати дозвіл ставати батьками. Тобто практичного досвіду для цього замало. «Хай там як, але ми повинні з повагою ставитися до їхніх поглядів», – наполягала мадам Фраут, хоча й не зовсім упевнено, бо інколи їй самі приходили в голову такі думки. «Узяти, скажімо, так звані батьківські вечори з учителями». Мадам була занадто заклопотана, щоб дослухатися до того, що говорить її нова вчителька. Вона тільки знала, що міс Сюзен спокійно сидить і розмовляє з подружками, аж раптом Джейсонова мати бере свого стільця і виганяє з кімнати Джейсонового батька. Наступного дня Сюзан отримує від матері Джейсона величезний букет квітів, а тоді ще більший букет від його батька. Чимало інших подружніх пар виходили з класу міс Сюзан збентежені або стурбовані. Відповідно, коли наближався час оплати за черговий шкільний семестр, мадам Фраут ніколи не знала, чи будуть готові платити батьки. А тоді знову ще й це. Директорка мадам Фраут, яка мала би перейматися репутацією школи коштами і оплатою, інколи немов би чула далекий голос молоденької міс Фраут, яка й сама була колись доволі непоганою, хоч і сором'язливою вчителькою. І цей голос підбадьорював і заохочував Сюзен. Сюзен мала стурбований вигляд. Ви не задоволені моєю роботою, мадам? Мадам Фраут не знала, що й відповісти. Вона й справді була незадоволена, але цілком інших причин. І в процесі цієї розмови вона почала усвідомлювати, що ніколи б не наважилася звільнити міс Сьюзан або ще гірше дозволити їй звільнитися за власним бажанням. Якщо вона заснує власну школу, і новина про це швидко розповсюдиться, школа навчання за допомогою гри просто почне втрачати учнів і, що найважливіше, джерело доходів. Ну, звісно, ні, не так чи так, почала вона затинатися, усвідомивши, що міс Сьюзан дивиться їй за спину. «Там був...» Мадам Фраут почала намацувати окуляри і виявила, що шнурочок з ними зачепився за гудзики її блузки. Вона придивилася до полички каміна, намагаючись підсліпкувато розрізнити побачене. «Що це? неначе наче якийсь білий щур у маленькій чорній мантії?» Пробулькотіла вона. І ще він ходить на задніх лапках. Ви це бачите?» «Не можу собі уявити щура в мантії», – відповіла міс Сьюзен. А тоді зітхнула і клацнула пальцями. Це клацання було не обов'язкове, проте час зупинився. Принаймні, він зупинився для всіх, окрім міс Сюзен. І крім щура на поличці каміна. Хоч це був фактично лише щурячий скелет, але це не завадило йому спробувати поцупити в мадам Фраут її баночку льодяників для добрих діточок. Сюзен підступила ближче і схопила комір крихітної мантії. «Писк! Писк!» – пискнув смерть чорів. «Я так і подумала, що це ти». – гаркнула Сюзан. – Як ти посмів знову сюди припертися? Я думала, що до тебе дійшло попереднього разу, і не думай, що я не бачила, як ти минулого місяця прийшов по душу хом'ячка Генрі. Знаєш, як важко вчити дітей географії, коли хтось починає розкидати какульки з хом'ячкового колеса? Щур захохотів. – І не жери цукерку. Негайно поклади її назад. Сюзан кинула Щура на стіл перед тимчасово заклякливою мадам Фраут і витримала паузу. Вона завжди намагалася добре ставитися до подібних речей, але інколи просто потрібно визнати, ким ти є. Отже, вона відсунула нижню шухляду стола, щоб перевірити рівень рідини у пляжці, що була захистом і втіхою для мадам у цьому чудесному світі освіти, і задоволено відзначила, що старошенця останніми днями не аж так активно до неї прикладається. Більшість людей так чи сяк заповнюють порожнечу між сприйняттям і реальністю, тож за цих обставин трапляються зрештою значно гірші заджини речі. Також вона якийсь час порпалася в приватних паперах мадам, і цю рису Сюзен варто відзначити, вона не бачила в цьому нічого поганого. Хоча, звичайно ж, визнала б це не надто гарним вчинком, якби його здійснив хтось інший, а не Сюзен Стогеліцька. Папери зберігалися в доволі надійному сейфі, з яким навіть кваліфікованому злодію довелося б пововтузитися хвилин принаймні з 20. А те, що дверцята зразу відчинялися лише від її доторку, свідчило про застосування якихось специфічних критеріїв. Для місцюзен не існувало зачинених дверей. Такою була родинна традиція. Деякі генетичні коди передаються душею. Коли ж вона наквапливо ознайомилася з усіма найновішими шкільними аферами, насамперед даючи знати, що руш, що вона не належить до тих, хто бігтиме куди завгодно за першим покликом, Сюзан підвелася. Гаразд, мовила вона втомлена. Ти так і не докочатимеш мені постійно, так? Без перестанку на віки вічні. Смерд чорів, дивився на неї, схиливши вбік череп. Писк! Писк! переможно пискнув він. Ну так, він мені подобається, визнала вона. Певною мірою. Але ж я маю на увазі, що це, розумієш, неправильно. Для чого йому я? Він смерть, далеко не безпомічний, а я ж, звичайна людина. Щур знову писнув, тоді зі стрибнув на підлогу і вибіг крізь зачинені двері. Тоді на мить з'явився знову і поманив її. Ой, ну гаразд, буркнула собі підніс Сюзан. Нехай тільки майже людина. Цок. А хто такий Лудзе? Рано чи пізно кожен послушник ставив собі це непросте питання. Інколи минали руки, перш ніж вони довідувалися, що Коротун, який підмітав їм підлоги і без жодних нарікань чистив вигрібні ями, а також в ряди годи дивував їх чудернацькими неутішними приказками, був тим легендарним героєм, з яким вони мріяли одного дня зустрітися. А вже тоді, коли опинялися з ним вічнавіч, найздібніші з них розуміли, що опиняються вічнавіч із самим собою. Підметальники здебільшого походили з довколишніх сіл у долині. Вони належали до монастирського персоналу, але не мали жодного статусу. Виконували всю найнуднішу брудну роботу, вони були завжди на задньому плані. Підрізали черешні, мили підлоги, чистили ставки з коропами і завжди підметали. У них не було імен. Тобто будь-якому проникливому послушнику було зрозуміло, що в підмітальників повинні бути якісь імена, за якими їх могли б розрізняти інші підмітальники. Але принаймні на території храму їм не давали жодних імен, тільки інструкції. Ніхто не знав, де вони проводять ночі. Вони були простими підметальниками. Таким був і Лудзе. Одного разу декілька старших послушників заради пустощів перекинули невеличкий вівтар, який Лудзе тримав біля свого спального килимка. Наступного ранку жоден підмітальник не вийшов на роботу. Усі вони залишилися в своїх халупах, замкнувши двері на засов. Розпитавши, кого треба, Аббат, якому тоді вже знову виповнилося 50, закликав до своєї кімнати трьох послушників. До стіни там були притулені три мітли. Він їм сказав отаке. «Ви знаєте, що жахлива битва п'яти міст не відбулася тому, що туди вчасно прибув посланець?» Вони це знали. Їх цього навчили ще на самому початку занять. Отож, вони боязко вклонилися, адже це, врешті-решт, був сам Аббат. Тож, вам тоді відомо, що коли кінь посланця загубив підкову, той помітив чоловіка, який брів поруч із дорогою, з маленькою переносною кузною і штовхав перед собою тачку знаковальнею. І це вони знали. І вам відомо, що цим чоловіком був Лудзе, Їм це було відомо. Ви безсумнівно знаєте, що Джанда трап, великий майстер Окідокі Трофу і чангфу, поступився лише раз у житті і лише одному чоловікові, вони це знали. І вам відомо, що цим чоловіком був Лудзе, їм це було відомо. Ви пам'ятаєте маленький вівтар, який ви перекинули вчора? Вони пам'ятали. Ви знаєте, що в нього був власник? запала тиша. Тоді найкмітливіший із послушників Нажахано поглянув на Абата, ковтнув слину, схопив одну з трьох мітл і вийшов із кімнати. Інші двоє були не такі тямущі, тож залишалися там і далі. Тоді один із них сказав, «Але ж це був вівтар звичайного підметальника. «Ви візьмете мітла і почнете підмітати», – звелів Абат. «І підмітатиме так щодня, аж доки знайдете Лудзе і відважитесь йому сказати кожен». Під метальнику це я перекинув і понищив ваш вівтар, і тепер я смиренно супроводжуватиму вас до самого додзя 10-го д'їма для того, щоб пізнати правильний шлях. Лише після цього, якщо ще будете здатні, ви зможете поновити тут навчання. Зрозуміли? І ось що було далі. Послушник, який протестував, кажучи, що був вівтар звичайного підметальника, втік із храму. Той учень, який промовчав до кінця свого життя, залишився підметальником, а учень, який побачив, чим неминуче завершиться ця історія після болісних мук і кількомісячного ретельного підметання, пішов до Лудзе, впав навколішки і попросив показати йому правильний шлях. Після чого підметальник завів його у 10 Десятого діма з його жахливими багатолезовими бойовими машинами і страхітливою зубчастою зброєю типу «клонг-клонг» або «упсі». Історичні джерела повідомляють, що далі підметальник відкрив у дальньому кутку додзіошафу, дістав з неї мітлу і прорік таке – одна рука тут, а друга ось тут. Зрозумів? Ніхто цього не робить правильно. Замахуйся рівно і розмірено, а решту нехай мітла робить сама. Ніколи не намагайся відразу підмести велику купу, бо доведеться двічі підметати кожну порошинку. З розумом користуйся совком для сміття, і пам'ятай, кутки треба чистити маленькою щиточкою. Старші ченці часом нарікали, але хтось тоді обов'язково нагадував пам'ятайте, що шлях Лудзе це не наш шлях. Пам'ятайте, що він усе пізнав, будучи знехтуваним усіма підмітальником, тоді як учні отримували освіту. Пам'ятайте, що він був скрізь і зробив багато справ. Можливі, він дещо девакувати, але пам'ятайте, як він зайшов до цитаделі. Це було повно озброєних чоловіків і пасток. А все ж таки добився, щоб Паша Монтабу безневинно задушився риб'ячою кісткою. Жоден монах не здатен краще за луце знаходити час і місце. Дехто міг наївно запитати, а що за шлях такий, який наділяє його такою могуттю? І їм відповідали. «Це шлях місіс Маріетти Космополітної, вулиця Квірмська 3, Анкморпорк, оренда кімнат, ціна поміркована». «Ні, ми цього теж не розуміємо. Якась, мабуть, субцендентна нісенітниця».